Man kan säga att Kvarnholmen är uppdelad i två delar med helt olika karaktär. Väster om Stortorget ligger de flesta av Kvarnholmens affärer. Här, i den östra delen, dominerar bostadshusen. Utmed norra Långgatan, där vi nu står, finns en rad med välbevarade hus från framförallt allt 1800-talet. Allt från den lilla envåningsstugan till de större borgarhusen med brutet tak. Men huset vi står framför hör egentligen inte hit och det är lätt att se om man vet vad man ska titta efter. Huset med nuvarande adress norra Långgatan 51 stod ursprungligen på en tomt in vid Kavalieren drygt 200 meter härifrån, men fick sin nya adress när hotellvitt skulle bygga till och ut. Eftersom huset är från slutet av 1600-talet vill man till varje pris bevara byggnaden. Och en natt 1967. Gick ett märkligt flyttlas genom kalmar. Då flyttades huset hit med lastbil i ett enda stycke. Innan flytten gjorde man noggranna mätningar och hade den nya grunden djupten och klar, så det var bara att ställa huset på plats. Jämför socklarna på husen ut med gatan så ser du skillnaden. Huset kallas för Krygiska huset, efter en farfarsbror till Tenstikskungen. En annan av husets tidigare ägare var lagmannen Christian Adolf Palme som var en betydande person i 1800-talets Kalmar. Lagman Palme var farfarsfar till förestatsministern statsministern Olof Palme.